Розділ одинадцятий. Цирк братів Земзано. Володарем сусіднього графства за горою був граф Жартом Денипосій. Повне його прізвище було, правда, Жартом Непосій там вродиться. Але люди називали його скорочено Непосій. бо хто ж у змозі раз у раз вимовляти таке довжелезне прізвище? Понад усе на світі Граф любив жартувати і розважатися. І жителі графства, жартонці, мусили п'ять днів на тижні маскарадити і карнавалити, а ділом займалися лише два дні. Найулюбленішим видовищем у графстві був цирк. Тільки закінчувалися гастролі одного циркового колективу, як починалися гастролі іншого. Цирк братів Земзану вважався одним з найкращих. Тут були і повітряні гімнасти, і силові жонглери, і дресирувальники різних звірів, і наїзники, і фокусники-ілюзіоністи. Одне слово – весь букет циркових артистів. Але справжньою окрасою програми були, безперечно, клоуни – володарі цирку брати Земзану, брат Зем – високий і худий, та брат Зану. Незенький і товстий. Правда, подейкували, що вони ніякі не брати. Але яке це має значення? У цирку всім вірять на слово. Кажуть, що брати – значить брати. «Ти цирк любиш?» – спитав Чорлі, коли вони підійшли до барвисто розмальованого шапіто. «А вже ж!» – сказав Айк. «Бо хто ж не любить цирку?» «А я колись навіть мріяв поступити у цирк», – признався Чорлі. Та не так сталося, як гадалося. Через ту котячу банду, через того Бридакуса, все пішло шкереберть. На вулицях панувало безлюддя. Був один з тих днів, коли жартонці займалися справами. Але артисти цирку готувалися до вечірньої вистави, які відбувалися і у робочі дні, щовечора. З шапіто чулися вигуки ап, гупання, стрибки, цьвохання батога. Чорлі пильно глянув на Айка і сказав, «Ти тут покрутись, а я піду побалакаю, попитаю». Айт полегшено зітхнув. Йому так не хотілося, щоб на нього зараз дивилися. Наближався вечір. На небі вже засвітилися, заблимали перші зірки. Скоро до цирку потягнуться звідусюди жителі графства. «Де ж це Чорлі? Чого це його так довго нема?» Оно біжать уже найнетерплячіші циркові глядачі, діти. Айк сховався у кущах живоплоту, що оточував площу, на якій розташовувався цирк, і завмер. За дітьми до каси цирку почали сходитися і дорослі. Утворилася галаслива черга. І тут нарешті з'явився Чорлі. Він розшукав Айка у кущах. Ну що?» – нетерпляче спитав Айк. «Орландо у цирку нема». Але ходімо. Куди? Я домовився. Про що? Ходімо, ходімо. Не піду, перся Айк. Мені соромно показуватися людям на очі. Ти хочеш назавжди лишитися таким? А ти думаєш, ти вирішив? А чого не спробувати? Ходімо, я теж виступатиму. Ти? А вже ж. Я ж казав, що з дитинства мрія виступати у цирку. Це... Вплинуло на Айка. І він переступив через холодний страх, що мурашками бігав по його спині і тремтів під колінами. Прикриваючи обличчя руками, Айк пішов слідом за чорлі. Він відчував, що на нього з зацікавленням позирають люди з черги, і ці погляди ще більше пригинали його до землі. Брати земзано зустріли Айка справді як рідного. Доброго вечора, дорогі друзі лагідно пробасив з висоти свого двометрового зросту брат Зем. «Ми дуже раді, що ви з Чорлі погодились нам допомогти», тоненьким голосом пропищав товстий брат Зано. «Нам неодмінно треба освіжити програму», знову пробасив Зем. «Граф не любить старих реприз, йому все нові й нові подавай», пропищав Зано. «І поява у репризі такої прекрасної пари, як ви», почав Зем, «забезпечить блискучий успіх, повірте». Скоромовкою закінчив Зано. Вам навіть репетиції не потрібні, пробасив Зем. Чорлі заспіває свою пісню, пропищав Зано, він нам її вже співав. Чудово. А ти вигукнеш: "Ах, яка удача, що я тебе зустрів. А тоді вже вибігаємо ми і беремо номер на себе", пробасив Зем. Головне, нічого не бійся, все буде гаразд, завершив розмову Зано і тут же вибіг з кабінету. Вибачайте, перед виставою Завжди багато клопотів, і зем великими кроками повагом, як на ходулях, вийшов слідом за братом. Айк розгублено глянув на Чорлі. Ти ж чув не бійся, все буде гаразд. підморгнув йому кіт. Пробач, я у циркову аптеку мушу випити кілька крапель валер'янки все таки прем'єра, перший прилюдний виступ, і Чорлі зник. Айк лишився сам на сам зі своїм хвилюванням.